97-ci məzmur. Rəbb hökmranlıq edir. Qoy yer üzü şanlı keçsin. bütün adalar sevinsin. Buludlar və zülmət onun ətrafındadır. Salehliliklə ədalət taxtının təməlidir. Onun onundan alov çıxar. Ətrafındakı düşmənləri yandırıb yaxar. Şimşəyləri dünyaya işıq saçar, Yer üzü bunu görəndə sarsılar. Dağlar Rəbbin zorunda, Bütün yer üzünün sahibinin hüzurunda Mümtək əriyər. Göylər salihliyini bəyan edər, Əzəmətini bütün xalqlar görər. Bütün bütpərəslər, Xeyrsiz bütlərlə öynənlər rüsvay olacaq. Ey bütün Allahlar, Rəbbə səcdə edin Ya Rəbb, sənin ökmülərini siyon eşidib sevinir Yahuda qızları cuuşa gəlir Çünki bütün yer üzərində, ya Rəbb, haqdala sənsən Bütün Allahların üzərində sən nə qədər yüksəksən Ey Rəbbi sevənlər Şərə nifrət edin O möminlərinin canını qoruyar Oları pislərin əlindən qutarar Salihlərin üstünə nur tökülər Ürəyi düz olanların üstünə sevin səpilər Ey salihlər, Rəbbə görə sevinin Onun müqəddəs adına şükr edin